viikko jakso kahdeksan lähtee käyntiin. Nyt on Vappuaatto 2009 ja... Teekkarit on kaduilla, me emme. Meillä on Kraftwerkin Man Machine-albumi käsittelyssä ja tällä kertaa studiossa minä, Erkki, ja Pukkilan suunnalla meillä on jo vakio vakiopanelisti Henrik. Päivä. Mä olin tänään kadulla Helsingissä ja se oli helkkari rasittava. <laughs> no mä kävin yliopistolla kyllä ja siellä huomassa vapputunnelma, mutta sanotaan näin, että liikenteessä sen huomasi ehkä eniten. Kun ajelin autolla, niin sanotaan, että Pujolauksun nesteeltä kelloniemen, niin siinä oli kolme hyvin oudosti ajavaa ihmistä. Että yksi ei sanonut lähteä liittymästä, jäi siihen odottamaan, niin menemään sen ohi ja kääntymään toista reittiä. Sitten toinen oli, että vasemmanpuoleiselta kaistalta keskikaistan kautta oikealle menevälle moottoritien rampille yksi. Auto meinasi 30 kolmea kymppiä, kaikki kaistat, ja sitten vielä viimeisenä oli niin kruunauksena, enää kilometri tänne kellonimen studiolle, niin oli sitten autokouluoppilas. Se oli oikein mukava vappuliikenne. Mä, oon, mä vihaan vappua, mä oon sitä mieltä, että jos jotain suomalaiset ei tarvitse, niin on ylimääräisiä tekosyitä juoda itsensä känniin ja ärveltää kuin idiotit. Entäs juhannus? Se on ihan sama sarja. Näin, mutta meillä on tänään käsiteltävänä Kraftwerk. Hannu tosiaan ei ole nyt mukana ainakaan, ainakaan tässä levyn käsittelyvaiheessa, että hän... Tulee, jos tulee, mukaan sitten uutisiin. Mutta Kraftwerkin ö, järjestyksessä, onko tämä nyt sitten ö, viides vai seitsemäs albumi? Se on uh, miten sen haluaa laskea. Se on niin. vähän ne Kraftwerkin alkuvaiheet on vähän, että ne teki kaksi, kaksi levyä jo ennen kuin niiden nimi oli Kraftwerk, mutta oikeasti ne oli Kraftwerk-levyjä ja ja, ja tota noin, se, on, se, on, se on vähän hämärää, jos nyt puhutaan niin NS-oikeista Kraftwerk-levyistä, niin tämä on kolmas. Aivan, eli nämä oikeat äh, Kraftwerkin levyt ilmeisesti alkavat Autobaanista vai radioaktivita that? Öö, autobahnista ehdottomasti. Joo, eli, öö, si eli siis ennen autobaania niin Kraftwerk oli tämmönen hyvin tyypillinen crowdrock-bändi happomeininkiä. Mm. Ja, ja tota noin, tai niin kuin mä sanoin, öö, saksalainen Hawkwind, mutta ilman kitaraa. Mikä on sinänsä Hawkwind Ilman kitarra hankala, hankala lähtökohta, mutta kuitenkin niin semmoista meininkiä ja sitä autobaanilla kohdalla heistä tuli tämä kaikkien, tai ainakin toivottavasti kaikkien tuntema koneorkesteri. Kyllä, ja tuota, autobaanista lähtien tosiaan musiikki on tämmöistä pioneerielektronista musiikkia, että siis... Avaa ikään kuin autobaanista lähtien suurellekin yleisölle tutuksi elektronista musiikkia. Siis Autobaan julkaistiin vuonna 1974 ja sitä seurasi Radio Activity 75. Sitten siinä on Trans Europe Express vuonna 1977 äänitetty samoilla Klinklang-studioilla, joilla myös tämä Klingklang. klang Niin, kling-klang. Joo. Huomaa, äh, äh, huomaa, että kyseessä on saksalainen, niin ei pidä käyttää englanninkielisiä lausuntatapoja. No, tämä, tämä on paha tapa, niin mä huomaan sanomas, sanovani edelleen das boot, vaikka se on das Boot. Ai ai, <laughs> et ole Mut, ainoa. Mutta The Man Machine, äh, haluatko ääntää tuon saksaksi? Die Machine, Koska minun saksani on täysin olematonta, niin... Niin on munkin. Heitä... Mä, mä vaan feikkaan. Mm, julkaistiin vuonna siis 1978. Joo, ja siis tää on, tää on huima ihan jo tähän liittyen. Mennään tarkemmin siihen, mutta kun mä kuulin tän levyn ekaa kertaa, ja, ja ihan jästäni johtuen en kuullut sitä ihan uutena, vaan, vaan tota noin, sitten huomattavasti myöhemmin, niin mä... Kuuntelin sitä ja tunnistin heti, että mahtavia biisejä toimii hyvin Diggailen levystä, mutta mikä tässä nyt on niin hirvittävän pioneeri omasta, että eikös tämmöisiä kasarilevyjä tehty aika paljon ja sitten vasta katsoin, kuuntelin sen peräti vinyyliltä katsoin Vinylin takapuolelta ilmestymisvuoden, joka oli vuonna 1978 ja täysin, että ahaa, tämän takia tämä on pioneeri, pioneeri maisena pidetty tätä levyä. Ja Kraftwerkin tuotantoa nyt pääasiallisesti muutenkin. Että siis ihan ansaitusti mun mielestä on, kun sitä sanotaan, että se on, sillä on sama merkitys ollut koneelliselle musiikille kuin Beatlesillä on ollut kitarapohjaiselle popmusiikille. Että, ja että niin kun... ja elvi, Elviksellä äh, rock'n'rollille. No niin, että, että niin. se on niin kun käytännössä kaikki on, on niin konealalta tekine hip-hoppia hip tai kokeellista ambienttia, niin melkein kaikki laskee vaikutteikseen Kraftwerkin. Kuten myös sitten monet ihan, ihan tota noin, öö, tällaisilla rock-pop-soittimilla soittavat rock-pop-orkesterit useat useet mainitsevat, että siis ei, ei, ei voi niin kuin yhtyeen vaikutusta ja... ja Tämän Autobaanin ja Computer World-levyjen mm. kohdalla, niin että eritoten niiden vaikutusta ei voi niin kuin, oikeastaan yliarvioida millään, mitenkään. Ja mä oon ehkä vähän puolueellinen, koska mulle Kraftwerk on yksi suurimpia juttuja ikinä ja tärkeimpiä niin musiikillisia aha-elämyksiä, kun ekaa kertaa kuulin. Kuulin, että siinä mielessä olen vähän, vähän tota noin, ehkä puolueellinen, mutta, mutta käytännössä kaikki musiikkikriitikot sanoo ihan samaa, niin mä nyt luotan siihen, että en ole ainoa, joka ajattelee näin. Kyllä, ja täytyy, täytyy sanoa, että tämän levyn kun kuuntelin alusta loppuun ensimmäistä kertaa, tästä on aikaa noin kaksi viikkoa, jolloin tämän... Öö, Kyseisen levyn löysin uusinta painoksena vinyylinä levykauppa Xstä ja, ja tuota, sehän lähti sieltä mukaan 10 euron huokean hintaan ja kuuntelin niin äh, kakkospuolen ensimmäinen biisi The Model kuulosti aivan Franz Ferdinandilta ja siis äh, tämä Scott, Scotti poppi alternatiive mikä lie yhtye, Franz Ferdinand on Ö, ensimmäisen kahden levyn materiaali ainakin on vaikuttanut minun ö, kitaransoittotyyliin aika lailla, niin sitten huomaan, että, että niin, niin, ö, ovat ottaneet näinkin paljon vaikutteita. Ö, esimerkiksi Auf Ash niminen ö, kappale ensimmäiseltä levyltä kuulostaa aika paljon juuri The Model-nimiseltä viisiltä. Vision ja se on Auf, saksalaisit tai niin ilmeisesti sitä ei myöskään pahemmin halua ylitetäkään peitellä. Näinpä, Et siis se on auf väli ASCHE. Ja. ja tuota, se on, se on hyvinkin, hyvinkin tämmöinen, niin miten nyt on pidemmän äh, aikaa jo sitten kuunnellut Franz Ferdinandia ja sitten nyt tämä on uusi tuttavuus, niin Yhtymäkohtia on paljon, muissakin kappaleissa toki, mutta tässä erityisesti. Ja, ja jos kuuntelee niin kone musiikkia, niin yhtymäkohtia kuulee ihan joka paikassa. Kyllä. Ja tuota, ää, mulla on tapana, en, en ole tiedä, olenko kaikkien kohdalla muistanut, mutta ainakin viime jaksossa taisin mainita, että tämä Tommy löytyy Tuhat yksi albumia, jotka sinun pitää kuulla kirjasta ja, ja tämä Kraftwerk löytyy sieltä myös. Ja yhdeksän, juuri kun näistä kriitikoista puhuit, niin 96 on sijoitus Q-magazinin 100 kaikkien aikojen parasta albumia ja 92 sitten taas ää, aika omituista, että 92 on sijoitus 100 parasta albumia 70-luvulta. Mutta niin. No listaton, tuommoiset listat on aika sattumanvaraisia. Kyllä. Niin, niissä, on usein, niissä on usein kärjessä ne sellaiset levyt tai biisit tai mitä ikinä listataankin, niin niissä, on, niissä tahtoo olla vähän semmoiset nimet, jotka niinku, ne niinku kuuluu, että on totuttu. Vähän samaan tapaan kuin Citizen Kane nyt kuuluu rankata maailman parhaaksi elokuvaksi ja Stairway to Heaven kuuluu rankata maailman parhaaksi biisiksi, niin. mm, Vähän samaan tapaan kuin kaikkien äh, musiikkilehtien kannessa, niin kuin britti ja jenkkilehtien kannessa kuuluu olla kerran vuodessa vähintään se Bob Dylan ja Led Zeppelin ja tälleen. Että, mm, että, että tuota siinä mielessä, mutta kyllähän, kyllähän se kertoo siitä, että siis... Kyseessä on yleisesti arvostettu, arvostettu levy, että, että vähän, tota noin, kun jotkut sanovat joskus, että kun se koneella soitettu musiikki, kun ei se ole oikeasti mitään musiikkia ja se on, se on sellaista tylsää ja kliinistä, kliinistä hapatusta vaan tietyn erikoisryhmän, niin kyseessä ei todellakaan ole, ole se, että, että tota noin... Siis, no, Toisaalta kraftverkhan on tämän tietyn kliinisyyden ja, ja tota, noin, etääntymisen ja teknologisuuden, nehän on vienyt sen niin kuin konseptuaalisella tasolla niin kuin todella, todella pitkälle. Et siinä mielessä se itse asiassa oli, ja mä luin, jossa vähän ennen kuin me aloitettiin, niin tämän levyn arvostelua, Rolling Stone-lehden arvostelua vuodelta 1978, eli ihan kun se on ollut tuore. Minusta oli hyvin mielenkiintoinen arvostelu siitä, että, että se haukkuu melkein kaikki osa-alueet tästä, tästä levystä. Se pitää sitä aivan, niin kun, kaikkea niin sitä kuinka se on niin kliininen ja kuinka se on niin, niin minimalistinen ja se on niin, niin, niin etäännyttävä ja, ja niin, niin tota noin jotenkin, mitä se sanoo, että se kuulostaa siltä kuin niin joku olisi soittajien soittajien kohdalla niin kun, valuttanut niistä veret pois ja laittanut tilalle jotain glysolia. Ja, ja tota noin, kuulostaa siltä, siltä kun joku tekisi musiikkia laskutikulta. Mutta lopputulos kuitenkin on, että hän, vaikka hän haukui joka ikisen aspektin tästä levystä, niin hän, hän kehui tätä, tämän levyn kuitenkin lopussa aivan maasta, maasta taivaisin, että tämä on aivan mieletön levy ja, ja parasta, mitä hän on kuullut pitkään aikaan suurin piirtein. Kyllä, taitaa olla tämä sama arvostelu, jonka minä luin, jonka viimeinen lause on tämä, että what kind of boredom is this, it feels so good when it starts and it feels so good when it stops. Joo. Kyllä, on niin kuin... se on juuri, juurikin tuo arvostelu, että, että tuota, noin, se oli hyvin, hyvin kuvaava ja no, henkilökohtaisesti mä pidän tietystä etäännyttävistä vaikutelmasta melkein kaikessa. Taiteessa, mitä mä että kuuntelen, että sinänsä se Kraftwerkin hyvin etänyyttävä ja oikeastaan tästä levystä pitkälle lähtenyt tämä ihmiskoneen imago, että, että he ovat kovin eläisiä ja kovin etäisiä ja epäinhimillisiä siinä mielessä, niin, niin mua, mun mielestä se on hieno, mutta se on kuitenkin jännä, että se on silti, etenkin tässäkin kun kuuntelen näitä biisejä, etenkin jotenkin niin tyylin space labia tai, tai neon lightsia, niin itse asiassa se on, silti sehän on hyvin ihmisläheistä se, se musiikki ja hyvinkin lämmintä sävyiltään. Että se onnistuu samaan aikaan olemaan kovaa ja mekaanista, mutta silti jotenkin, jotenkin, jotenkin kuitenkin se musiikki on ihmisten tekemään musiikkia, ei, ei koneiden tekemään musiikkia, että, että se on, mä luulen, että se useilta Kraftwerk-imitaattoreilta, joihin pahimmassa, pahimmissa niin lasken itsenikin, koska mä olen joskus yrittänyt kovastikin jäljitellä, jäljitellä tätä minimalistista eleganssia, niin se on jotenkin jäljittelijät, ne pystyy aina siihen toiseen. Ne pystyy olemaan joku mekaanisia tai ne pystyy olemaan ihmisläheisiä ja lämpimiä, mutta ne ei koskaan pysty olemaan molempia samalla tavalla kuin Kraftwerk pystyy olemaan. Näinpä. Ja tosiaan niin sanottuja Kraftwerkin jäljittelijöitä, niitä kyllä löytyy. Niitä löytyy. Ja, ja no täytyy sanoa, että siis... On joitakin hyviäkin bändejä, joista, joista, joista selkeästi kuulee, että okei, okay, kyllä, kyllä minä kuulen, että mitä tässä yritetään tehdä. Ei tämä kuulosta yhtään siltä, mutta tämä saattaa silti olla hyvä bändi, että esimerkiksi äh, Free Pop on mun mielestä äh, hirvittävän hyvä, että, että se, sitä kuuntelee samanlaisella äh, Kraftwerk-asenteella tietyllä tavalla sitä musaa. Mutta ei se kuiten, ja ne on hyviä ne biisit, mutta ei siinä, ei siinä kyllä ole yhtään samassa kyse Ja itse asiassa frispopista pitää sanoa, että, että se on siinä mielessä positiivinen tapaus, että ne on itsekin jossain vaiheessa sen selkeästi tiedostaneet ja lähteneet ihan eri, eri, eri tota noin, linjalle. Että se on, se, on, se on sitten, silloin kun ne eivät jäljittele Kraftwerkia, niin se on yksinkertaista koneeleganssia, mutta sietämättömän positiivisella asenteella. <laughs> ja, tota, noin, Kraftwerkista ei kyllä voi sanoa, että se on positiivisella asenteella. Kraftwerkistä ei voi oikein sanoa, että se on millään asenteella. Minäkin olen sitä mieltä, että se on justiinsa niin neutraali kuin voi olla. Että siis, äh, katselin tuossa viikolla tuon äh, The robots viisin musiikkivideon. Ah, joo, se, on, se on... Se on äh, Samalla aivan uskomattoman tyylikäs että tahattoman koominen. Joo. Ja just, just tämä, että tyypit esiintyvät robotteina ja hyvin kliinisen näköisesti ja robottimaisesti liikkuvat, soittavat soittimiaan, kävelevät jonossa yhteen suuntaan, kävelevät jonossa toiseen suuntaan ja sitten siinä lopussa on vielä ihan... Huipputama, kun ne kääntyy nämä oikeat Grafberg-jäsenet ja sitten sieltä takaa paljastuu tämmöinen Madame Tussauds-tyyppinen niin versio Kyllä. siitä. Ja, ja, ja sen jälkeen he totesivat, että no, paskaako me mitään niin lehtikuvauksia ruvetaan tekemään tai, tai mitään lehdistökonferensseja pitämään, että sitä lähtien niitä tyyppejä itse asiassa ei kauheasti ole nähty missään tällaisissa tilaisuuksissa, vaan ne on aina lähettänyt ne nuket. Joo, ja tuota ennen kuin, ennen kuin menen tähän tuota, itse albumiin, mutta siis nehän ei keikkailut paljon. Ei, <hums> että, ei. Että nyt tämä viimeisin tämä minimum maximum kiertuekai oli niin ensimmäinen pitkään aikaan muutenkin, ja ja tuota... Se oli niiden ensimmäinen kiertue sitten vuoden 1991 vuoden ja ensimmäinen maailman kiertue sitten vuoden 1986. Et tuota no, ja nythän on lähdössä taas. Siis, syyt, minkä takia ne on keikkailu tosi vähän, on ensinnäkin se, että silloin ennen nykyään niillä on, nykyään se on niinku todella minimalistinen se niiden lava lava-setappi, koska niillä on vaan läppärit pöydällä niiden edessä, ja niihin pöytiin on sitten upotettu medikoskettimistot. Mutta ennen kuin ne pysty rakentaa itselleen tällaisia läppäripohjaisia systeemejä, niin niiden täytyy tuoda koko heidän Klinklang-studionsa aina keikalle, ja se oli aika iso operaatio. Ja sitten myöskin yhtyen toinen iso, iso nimi Florian Schneider vihaa keikkailua, niin sekin on ollut syy, minkä takia hän ei sitä pahemmin harjoittanut. Näinpä. Ja tuota, mainitsit muistakseen siinä jossain vaiheessa, kun puhuttiin juuri tästä keikkailusta, että to, tämä läppäriohjelmisto, niin he ovat itse sen suunnitelleet ja Joo, se on ohjelmoineet. Yksi, yksi, näistä, yksi, yksi näistä nykyisistä jäsenistä on, on ohjelmoja, joka on sitten tehnyt Tehnyt se, ja nyt kun ne lähtee uudestaan kiertueelle, niin itse asiassa Florian Schneider ei ole mukana lavakokoonpanossa, vaan se neljäs, neljäs heppu on niiden video-ohjelmoja, joka kontrolloi, kontrolloi niiden videoprojektioita samalla. Ja Täytyy sanoa, että kun Kraftwerkia on katsomassa, niin yleensä videoprojektiot on aika rasittavia, mutta jos, jos niitä ei olisi Kraftwerk-konsertissa, niin siellä ei olisi mitään nähtävää. Niin, se tosiaan on. Semmonen, että siinä on neljä miestä soittamassa läppäreitä ja takana no. järkyttävän iso valkokangas, mutta, Ternäkin, se, mitä on kuvista nähnyt. Joo, mutta se täytyy sanoa, sanoa että siis mehän hyvin Kraftwerkmaiseen tyyliin jälleen kerran, siis kun puhutaan tällaisista taustaprojisoineista, mehän on missään nähnyt niin hienoja ja niin kuin tyylikkäitä, samalla tavalla minimalistisen ja tällaisen menneisyyden futurismin riemuvoittoa, kun ne, ne projektiot, mitä siellä on. Että, että tota, noin suosittelen kyllä esimerkiksi käymään YouTubeista erityisesti, käy katsomassa aloituskappaleen The Man Machine sieltä DVD:ltä. Se löytyy YouTubeista monenakin versiona. Ja, ja siinä on niin osoitus siitä, että miten, miten asia tehdään oikein. Kyllä. Ja tuota, yhtiö on tulossa Suomeen elokuussa. Elokuun oliko 13. päivä? Mulla, mulla on lippu tuossa, tuossa ilmoitustaululla vieressä, että minä voin tarkistaa. Se on 13. päivä. Okei, ei tarvinnut edes tarkistaa. Se on, ö, keinkalle en pääse, koska minun piti valita kahden välillä ja toinen oli sitten kuitenkin se, joka veti enemmän puoleen ja se oli... Frank Chapan poika soittaa isänsä biisiä kesäkuussa. Mutta, jos mulla, täytyy kyllä myöntää, että jos mullakin olisi ollut ö, näiden kahden välillä valinta, niin olisin valinnut Chappan joskin, no Kraftwerkin olen nähnyt silloin kerran aikaisemminkin, kun ne oli Suomessa. Että. Aivan niin voihan tässä vielä kesän aikana, vaikka voittaa jossain S-arvassa, niin tuonnekin sitten pääsee. Jos ne on vielä lippuja jos... Nämä no, on aina. No, joo. Mutta, mutta, mutta joo, siis tämä, tosiaan tämä, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä ja mikä on olennainen näillä musiikillisesti ja niin kuin imagollisesti ja muuta on nimenomaan tämä, että niiden tämä futurismi, mikä, mikä niillä aina on viisien aiheissa, musiikin tyylissä, kaikessa... Kaikessa tommosessa niin minusta se on äärimmäisen hienoa sen takia, että se on, se on futurismia 20-luvulta. Ja mä oon aina pitänyt 20-luvun taiteesta niin kubismi, tai kubismista tyylisuuntana, niin mun vetoaa äärimmäisen paljon nämäkin. Et se on samaan aikaan äärimmäisen futuristista, samaan aikaan se on äärimmäisen nostalgista. Kyllä, että tämä nostalgia-arvo ainakin Man Machinen kohdalla näkyy jo suoraan kansitaiteessa, että kyllä, sehän on, sehän on tuota, tämän, äh, nyt putosi nimipäästä, pitää tarkistaa, tarkistaa, että mikä tämän kannen suunnittelija, tai siis me, ei suunnittelija, vaan niinku, ketä tässä oli yritetty ikään kuin, kenestä otettiin vaikutteita tähän. Äh, en löydä kyllä nyt mistään. Siis tämä on kuitenkin tämmöinen venäläinen... Äh, artisti, taiteilija, mutta täytyy sanoa, että Wikipediassa ei ole sitä ja minun vinyli on nyt pujonlaaksossa. Mulla no, on entistys, CD, että... mutta tässä ei taideta sanoa. Se on siellä takakannessa, muistaakseni 15 vasemmalla. Mikäli samanlainen takakansi on kuin? Ei, ei ole semmoista tietoa kyllä, kyllä tässä. Joo, no joka tapauksessa artwork inspired by. Ja sitten tuohon voimme liittää nimen vaikka. Ah, tässä. Inspired by L. Lisitski. Aivan, juuri näin. Tältä sisältä. Joo, koska tämä on nimittäin, tämä hyvinkin samantyyppinen suuntaus on taas monella nykypop-bändillä. Ja, ja tämä Kraftwerk, Frans Ferdinand Axel itse hieman jatkuu myös kansitaiteen puolelle. Joo, ja, ja David Bowiehan oli yksi, joka otti tämän, tämän tota noin, äärimmäisen, äärimmäisen, etenkin tämän levyn jälkeen otti, otti äärimmäisen paljon, niin kuin sanoi, että tässä on se juttu, ja eikö sen yhtä kautta sanotakin sen äh, Düsseldorf-kaudeksi, vai miksi sitä sanotaan? Se, joo, se, on, paremmin se, se, joo, se on Berliinin kausi, jossa... David Bowie teki kolme levyä peräkkäin Brian Inon kanssa. Ja, ja tuota... Se yritti saada, saada Kraftwerkeä niiden sen lämmittelijä bändiksi jollakin sen kiertueelle. Ja maiseen tyyliin hän ei saanut minkäänlaista vastausta koskaan. Että sehän, on, sehän on, ne on vienyt tämän niin kuin äärimmäisyyksiin tämän myöskin tämän eristäytymisen niin kuin ihan reaalielämässä, että heillä on tämä Klinklang-studio, joka on Düsseldorfissa, ja, ja tota, noin kellään ei ole sinne pääsyä paitsi yhtiön jäsenillä ja joskus harvoin jollakin yhteistyökumppaneilla. Mutta yhdessä dokumentissa oli mun mielestä aika, aika hilpeä tämä, kun dokumentin tekijä haastatteli Haastatteli tota, noin, bändistä, bändiin totaalisesti hermostuneita aikaisempia jäseniä, ä, ä, Karl Bartosia ja Wolfgang, Wolfgang Flyriä. Ja tota, sitten kysyi, että no mites, mites minä saan kontaktin bändiin, miten mä pääsen, pääsen tota, noin, tapaamaan ja ehkä pääsis käymään ä, Kling Klang studiossa. Ja, Vastaus oli vain, että sinä et pääse. Ja, ja, no, Dokumentin tekijä on sinnikäs, hän ei luovuta, hän soittaa levyyhtiön ja sanoo, että, miss, että onko heille jotain kontakti- tai yhteystietoja äh, Klinklang-studioon tai jollakin, että voisi, voisi sopia näistä asioista ja levyyhtiö vaan sanoo, että ei meillä ole mitään, mitään. Ja sitten sanoo, että nämä ovat siis Emi-levyyhtiön alla olleet koko uransa ajan. Tota, noin. Meinaan, että no, no jos ei ole ketään niin lehdistölle, niin kai teillä nyt on niin yhtiössä joku, että, että voi asioista sopia ja niin kuin, niin kuin tehdä jotain. Sanoo, että hei, meillä on mitään. Kysytään, että no miten te hoidatte niin nämä asiat? Niin sanoo, että no hei, meillä on mitään muuta vaihtoehtoa, kuin me jätet, joku tyyppi niin su, suurin piirtein tehtävälle ja, ja sen tehtävä on, on mennä sinne Klinklang-studioiden oven eteen. Niin moneksi päiväksi, kunnes joku tulee niistä, niistä tyypeistä, sattuu kävelemään siitä, siis tulemaan tai menemään studiolta ja, si ja sitten voi vaihtaa pari sanaa, kun, kun siinä ohi Että he, he, siellä, Siinä ei ole minkään, ilmeisesti minkäänlaista puhelinyhteyttä, sinne ei saa mitään kontaktia, jos sinne lähettää postia, niin, si niin posti menee ilmeisemminkin perille, mutta heiltä ei tule mitään, mitään vastausta siihen. Tästähän saadaan sitten hieno turistinähtävyys, kun yhtyen viimeiset jäsenet, jäsenet ovat kuolleet. Joo, siinä Ta mielessä ne aina välillä raottaa sitä verhoa, että esimerkiksi ne on kertoneet, mitkä, mitä kaikkea kamaa niillä on siellä. Ne on, ne on julkaissut ihan, ihan listan siitä, että mitä, mitä laitteistoa siellä on, ja koska ne ei, ne ei halua, että se niin kun, se mystiikka on sen koneiston ympärillä, vaan että nimenomaan niissä ihmisissä ja ä, Ralf Hytter, joka on tämä ä, herra Kraftwerk itse käytännössä, Florian Schneider on tietysti toinen, joka on ollut siinä ihan alusta asti, mutta Hytter on tehnyt suurimman osan biiseistä ja sanotuksista ja konseptuaalisesti suunnitellut sitä, niin, ä, niin hän on sanonut, että Kraftwerkillä on yksi ainoa soitin, ja se on Klingklong Studio. Aivan. Ja tota, tästäkin syystä varmaan silloin aikanaan melkein koko studio piti rahata keikoille. Kyllä. Mutta äh, lähdetään käsittelemään tätä albumia. Tässä on jo puhuttu jo, minusta ainakin tarpeeksi tästä... Teknisestä puolesta. Äh, Kling Lang Studion ihmeellisillä laitteilla tämä albumi on luotu. Ja, ja tuota, No, voi varmaan arvatakin, että Levin tuottajat ovat äh, Kraftwerkin äh, Ralph Hutter ja äh, Floria Schneider. Mutta lähdetään käsittelemään ihan viisi kerrallaan. Ensimmäinen, ensimmäisen puolen ensimmäinen kappale on äh, The Robots tai saksalaisessa versiossa Die Roboter. Ja no, tämä kappale oli semmoinen, jonka olin kuullut aikaisemmin. Ja, ja kyllä, että suurin osa on kuullut tämän kappaleen ainakin jossain muodossa, jossain. Kyllä, ja tästä, tästä on miljoonia remiksejä, ja, ja tota, ne, jotka nyt eivät tästä nimestä se, sitä pysty päättelemään, niin se on se We Are The Robots. Ja... Näin. Mutta tosiaan sanoisin, että toinen levyn hitti, jos, jos sanotaan, Joo. että täällä on molemmat, molempien... No Sano, mä, mä sanoisin, että tämä on se kuitenkin se, se hitti. Siinä on pari muutakin, muutakin ihan ok, tai niin kuin hittiä sinänsä, mutta tämä on se robots on käytännössä kappale, joka laukaisi vuosikymmenen... Eli lähestulkoon kaikki 80-luvun 80 synamusiikki on, on suoraa seurausta siitä kappaleesta. Kyllä. Ja tuota, no kappaleen sanotuksiin ei ehkä kovin paljon tarvitse ö, kertoa, että siinä robotit puhuvat, kertovat, että ö, teemme mitä tahdot ja Kyllä. näin. Tämä mun mielestä niin kuin musiikissakin, Kraftwerkin musiikki on viety niin, niin kuin hiottuun pisteeseen asti niin kuin siinä, että, että ei tarvitse sanoa paljon, ei tarvitse soittaa paljon ja, ja Hytter on sanonutkin joissakin haastatteluissa, että hänestä on pal aina paljon parempi, jos voi soittaa yhden nuotin sen sijaan, että soittaisi vaikka 12. Niin, niin sama, sama pätee myöskin näihin sanotuksiin, että ne niin perusideat on kiteytetty yhteen tai kahteen lauseeseen ja sitten muuta ei tarvitakaan. Että, että, tämä, tämä kun alkaa nämä sanat tässäkin, uh, we're charging our batteries and now we're full of energy, ja sitten lähtee kertoa, we robot, <laughs> Ni, mm. niin siinähän se oli. <laughs> ei, ei, ei, ei tarvitse... Ei tarvitse tota noin, esimerkiksi Tommyn kaltaisesti, ja tämä ei olisi missään nimessä haukku Tommyn su suuntaan, tämä on erilainen tapa tehdä, mutta ei tarvita tuntia kertomaan, että mis missä on konseptissa kyse. Ja sittenkin jää vähän e e epäselväksi, vaan kerrotaan, että no tästä on kyse, ja sitten siirrytty jo eteenpäin. Kyllä, ja tota, musiikissa mä huomasin kyllä, että tää, tämä sopii ihan uskomattoman hyvin tähän, että tuota... Olin vähän sillä aluksi itselleni tyypilliseen tapaan varauduin tähän, että tämähän voi nyt olla melkein mitä tahansa, mutta siis tämä, että ei todellakaan soiteta niin uskomattoman paljon, vaan siellä voi arvata jo seuraavan asian, että niin tietty asia tulee kahteen kertaan ja tulee sitten semmoinen hieno kilinkolin ääni, ja sitten lähtee taas eteenpäin. Ja tu, tämä on niin yksi, yksi harvoista bändistä, jolla tämä, tämä, tämänkaltainen lähestymistapa musiikkiin toimii. Joo, ja se, se on se, että kun kaikki elementit ja kaikki osa-alueet on mietitty niin pitkälle, että, että tota no, jos vaan niin tekisi biisejä, jos on kaksi elementtiä päällekkäin, ja sitten niitä toistaisi loputtomasti, niin ei se toimi. niiden täytyy olla juuri oikein oikeat kaksi elementtiä. Se on, se on myöskin syy, minkä takia Kraftwergin tuotanto on, on aika pieni. Voisi ajatella, että no hän nyt tämmöisen biisin tekee, että eihän tässä edes ole paljon mitään, mutta, mutta se on itse asiassa huomattavasti vaikeampaa tehdä noin toimiva biisi, jossa ei tapahdu mitään kuin se, että, että tekee 27 minuutin progeaarian. Kyllä. Ja nimenomaan veikkaan, että tässä on Justissa verrattuna vaikka Brugen, jossa kaikki ideat on yritetty mahdollisimman hyvin mahdottaa ja so soveltaa ja liittää yhteen, niin tässä sanoisin, että on tämmöinen Kill Your darlings menetelmä että siellä siis otetaan niin kuin, vain, ne, vain ne, juuri kuten sanoit, parhaiten yhteen sopivat. Mutta seuraavaksi sitten gob on space lab ja tois vielä sanoa että sen verran että tässähän äh, tässähän jatkuu nämä viittaukset venäläiseen äh, juuri 20-luvun äh, taiteeseen sillä että tässä on myöskin tämä venä, venäläinen, äh, tai venäjän kielinen fraasi jatvoi shluga ja jatvoi robotnik ja robottihan oli termi ja käsite joka kehitet, jonka kehitti nimenomaan venäläinen, äh, venäläinen tiedemies, että siinä jatkuu nämä viittaukset. Kyllä, kyllä ja tota tästäkin syystä varmasti tuon levyn kannessa on ää, albumin nimi myös venäjäksi. Ja tuota mm. tuota tuota niin seuraavaksi Space Lab kappale No minun täytyy sanoa, että kun mä kuuntelin tämän Space Lab ja Metropolis tämän ykköspuolen menyyliltä, niin kappaleet ehti jo sekoittua minun, sekoittua minun päässä, mutta siis... Nämä on aika samantyyppiset nämä kaksi periaatteista kyllä. kyllä, että no siinä on avaruuslaboratorio. No niin, Space Lab hän siis oli, oli tämä tämä tota, noin amerikkalainen avaruusasema noihin aikoihin, joka oli aika lyhyt lyhytikäinen, mutta tuohon aikaan kova juttu. Ja, ja itse asiassa tästä, siitä Hytter myöhemmin sanoi, että hän hänen jälkikäteen katuu sitä, että, hän, että he tekivät kappaleen Space Labistä, että, että hänestä olisi huomattavasti miellyttävämpää tai huomattavasti konseptuaalisesti terveempää tehdä kappale vaikka mikroaalto uunista tai, tai puhelimesta tai mistä tahansa muusta. Hän, se, se kiinnostus, ja mikä tulee tässäkin juuri The Man Machine konseptissa, on se, että, hän, että niitä kiinnostaa selvästi niin kuin ihmisen ja teknologian yhteisö. Ja, ja hänen mielestään sitten Space Lab oli jo liian pitkällä siitä. Että. No, sitten seuraava, seuraava levyhän oli. Olikin, sitten Computer World, jossa, jossa, sitten, jossa sitten hoettiin pöytätietokoneiden ja flipperien perään. Ja eikö siinä ollut myös tämä tota, Pocket Calculator? Joo, joo taas Joo, tämän, tota, mä kyllä tykkäsin siitä, nimenomaan siitä pistä kun sitten löysin Spotifysta tämän. Joo. Se on, tämän. ja tä, no, täytyy sanoa, harhaudutaan vähän aiheesta, mutta, mutta Computer World oli ensimmäinen Kraftwerk-levy, jonka mä kuulin, ja se oli niin kuin, se on yksi, tai toinen niistä ainoasta kahdesta kerrasta, kun mä olen kuunnellut levyä, tai lähtenyt kuuntelemaan jotain ihan uutta juttua, ja se levy kului ehkä kaksi sekuntia, niin mä tiesin, että tämä on tämä... Tässä on, niin kun, tästä tulee minulla iso juttu. Kyllä. Äh, mutta minulla ei ainakaan lisättävä tuohon uh, space Labiin ole. Että ei on, se, alkaa, se... se alkaa hauskalla, hauskalla koko sävellä, äh, asteikolla, jota, jota mennään vaan ylöspäin. Ja se, on, se on hilpeän atonaalisen harmonina. Se lähtökohta ja, ja perussekvensio, mikä siinä menee, niin on, on liikuttavan naivin yksinkertainen, kun siinä vaan mennään oktaavia ylös alas. Kyllä. Ää... varmaan onko ne oktaavia. Mä olen kuuntelemaan mutta kuitenkin. sanat on yks, yksinkertaisuudessaan space lab. <laughs> Joo, ja siis tämä, tämä on... Juuri se, se syy, että minkä takia Space Lab ja Metropolis sekoittuvat, koska siellä ei ole semmoista niin sanotuksellista tarttumapintaa. Ja, ja tuota, öö, yleensä tarvitsen, tarvitsen ehkä jonkinlaisen sanotuksellisen jutun, että, että kappale jää mieleen tietyst, tiettynä kappaleena. Oli se sitten vaikka autobaan, niin fan, fan, fan, että autobaan vai, vai tuota, kuinka ne menivätkään. Ö, mutta sitten metropolis ja tämä, tuota, tämä herätti minussa mielenkiintoisen niin niin 80-luvun TV sarjan taustamusiikki, fiiliksen että siis vois kuvitella että jossain, jossain tuota, joko no ehkä B-luokan tai sitten jo, joissakin vähän parempi elokuvissa elokuvissa jossa jossain takaa ei tai tämmöisissä, jossa vaikka arskaa ja moottoripyörällä ja tämmöistä. Hirveitä no. loukkauksia peräjälkeen. No. <laughs> <laughs> mutta siis tämmöinen, tämmöinen ö, maku jäi minulle suuhun tästä kappaleesta. Si, si, siinä, mielessä, siinä mielessä ei täysin, täysin hankala ole, koska no se on mahdotonta tietää, koska miehet itse eivät puhu, mutta, mutta siis kai se on aika yleisesti hyväksyttyä, että ilmeisesti tämä on, tämä on nimenomaan viittaus ja tarkoitettu osoitukseksi Fritz Langin metropolis elokuvalle. Mm. Enkä yhtään ihmettelisi, koska se on justiinsa sitä, niin kun, no se on 20-luvulta peräisin oleva Skiffi-elokuva, niin, niin se on, en kyllä yhtään ihmettelisi, jos se olisi justiinsa sitä. Ja koska se sopisti ihan konseptuaalisesti varsin, varsin saumattomasti. Se oli, toi oli hilpeätä, kun tässäkin tosiaan sanatus on kokonaisuudessa, että metropolis. Ja se oli hyvä, kun opiskelin, opiskelin musiikiteknologiaa, ja tota noin, tuli sitten, ennen kuin varsinaisesti opetus alkoi, niin mä juttelin jonkun kanssa pyrkin Kraftwerkista, ja mainitsin, että mä osaan osaan taskulaskimen pocket calculatorin sanat kolmella tai neljällä eri kielellä ja muuta. Ja sitten sanoin, niin, että minä osaan myöskin Space labin sanat ulkoa, niin Mä en edes tiennyt, että opettajamme oli, su, oli suuri Kraftwerkin ystävä, mutta siltä tuli saman tien, saman tien että, että mutta Metropoliksen sanat on vielä työn alla, vai? Kyllä. <laughs> Tämä tutta, äh, Space Lab ja Metropolis, niin molemat, molemmat ovat minusta aika sama jatkumaa. Tämä niin kuin, no, jos vertaa mi, äh, niihin kahteen, minkä väliin ne jää, niin... Äh, Voisin kyllä sanoa, että siinä on hienoinen suvanto, kun taas sitten tuota kolme viimeistä, ainakin minun kannalta, ovat niin sanottua täyttä tykitystä, eli siis todella hienoa materiaalia. Ai, se, ai, se on sit, sitä mieltä että mun mielestä taas modeli ja neonlaitson vähän jää suvannoksen. Siis nämä mul... hyvin samantyyppiset biisit rakenteeltaan ja myöskin, myöskin niin sä, sävelyksiltään, että molemmat perustuu yksinkertaiseen, lähestulkoon loputtomasti toistettavaan sekvensioon, jonka päälle vain rakennetaan pari elementtiä kerrallaan. Ja sitten toistetaan kappaleen nimi muutamaan kertaan ja sitten jatketaan. Että, että, että sinänsä mä, no, mä muistan tämän koko levyn ulkoa, että siinä mielessä mun on hankala ehkä siltä kantilta kommentoida, mutta kyllä mä voin hyvin kuvitella, että näitä ei, näitä ei ihan hevillä niin kuin välttämättä edes suoraan erota toisistaan, että koska nämä on konseptuaalisesti hyvin samanlaisia visee, mutta sinänsä siinä ei ole mitään vikaa. Onhan näitä yhtyeitäkin, joilla koko, koko tuotanto on yhtä konseptuaalista jatkumaa. Kyllä. Ja tuota... Sitten kun päästään nionlaitseen, niin siitä voin hieman kertoa, että minkä takia pidän siitä. Joo. Ö, mutta mennään sen uh, The Model, eli Das Model. Ja, ja tämä on ö, aika -biisi, verrattuna se on se hyvin biisi. Hyvin perinteinen poppisbiisi. Ja, ja tota, nimenomaan tätä... Tästä vaikutteita kuuluu Frans Ferdinandin tuotannossa, ainakin siellä. En, en ole ehtinyt yhdistämään vielä, vielä tota, kovinkaan moneen, mutta ainakin Frans Ferdinand tulee ensimmäisen mieleen. Ja tuota, tämä on jopa radiosoitannollisesti sopivan mittainen. Tämä on 3.38 ja muut viisit ovat vähintään 5,5 minuuttia. Kyllä on uh, levyn toinen hitti, jos näin voin sanoa, että siitä tuli uh, number one hit single uh, uk vuonna 1982. Ja ja, se tuli vasta, vasta tota noin, se oli alunperin, se oli... Mä en muista, mikä se biisi oli, mutta se oli Computer Worldilta single, jonka B-puolena se oli. Ja sitten, sitten kaikkien yllätykseksi radiot soittamaan sitä B-puolta aivan Mikä Se on taas niin kuin osoite, että tämä oli hieman, hieman tota noin, huonossakin mielessä noin niin kuin markkinoiden kannalta tämä oli edellä aikaansa. Että, että tota noin, hitti, hitti tästä tuli vasta neljä vuotta julkaisun jälkeen. Kyllä. Vaikka sitä kyllä julkaistiin singlenä silloin jo alun perinkin, mutta silloin se ei pahemmin saanut radiosoittua. Siis mun täytyy sanoa tästä, että se on hyvä biisi ja se on hauska biisi, mutta se ei kyllä ole mitään sen enempää. Että mä kuuntelen sen kyllä aina mielelläni tuossa levyn mukana ja olen sitä jopa esittänytkin, koska se on yksi ainoita Kraftwerkin biisejä, joita voi esittää joku muukin kuin Kraftwerk noin. Niin kuin sen puolesta, että se on. Ysteensä popisbiisi, että se ei perustu, perustu tota noin, johonkin suureen kraftverkismiin, mutta, mutta siinä mielessä se jää, jää vähän vajaaksi noista muiden niin, ja, suuresta, suuresta nerokkuudesta. Se ei oikein sovi, sovi tähän kokonaisuuteen niin hyvin. Mm. Ja tu, ja tuota, no, tässä on jopa sanotukset, Kyllä, mutta, kolme sekeistöä. Kyllä. Kolmessa ja kolme kertosa, että välissä soolo. Näinpä. Ja tuota Justisa uh, siitä, että tämä on biisi, jota, ainoita Kraftwerkin biisiä, jota voisi esittää muu kuin, joku muu kuin Kraftwerk, niin tästä on tosiaan tehty versio, versioita, lähetit sen Rammsteinin version. Joo, se ihan hauska versio. Kyllä, se, no se kuulostaa hyvin paljon esittäjältään. Mikä mielestäni on aina positiivista, koska se, se, se nyt on kaikkein idioottimaisinta, että tehdään cover-biisi, joka kuulostaa ihan samalta kuin se alkuperäinen. Et, miksi tämä piti tehdä? Mutta onhan näitä tribuuttiversioita, vaikka kuinka monta esimerkiksi äh, Nintendo 8-bittisellä tehtyä Krotbergin. Joo, tutustua. siis hy hyviäkin, hyviäkin niin cover on tehty, mutta mä tarkoitan sitä, että siis mikä ei ole niin idioottimaista kun tehdä cover biisi, tai jopa cover-levy, joka kuulostaa täsmälleen samalta kuin alkuperäinen, mutta vaan vähän huonommalta. Aivan. Mutta mä tota, kattelen täältä listaa, että ketkä kaikki on tämä The Model biisin esittänyt, niin täältä löytyy Cardigans, Bella and Sebastian ja sitten eläkeläiset. <laughs> että no niin. Sen version ehkä haluaisin kuulla. Joo, sen minäkin. Minäkin kyllä haluaisin ihan mielelläni kuulla. To, minäkin olen sitä esittänyt livenä ja se oli vielä, herätimme paljon hilpeyttä sillä, kun me soitettiin sitä semmoisessa yhteydessä, että siellä oli useampia bändejä ja siellä oli aika hienot, hienot tota keikkavarusteet sitten paikalla ja systeemit ja muut. Ja, mutta Mepä päät, me päätettiin, että kun jos täytyy soittaa tämä kappale, niin eihän me nyt ruveta mitään niinku soittimilla tätä soittamaan. Me raahattiin kolme tällaista kasion halpa paikalle ja soitettiin se sillä. Ja Veikkaan, että se kuulosti paljon uskottavammalta niin kuin jos sitä olisi yrittänyt liikaa lähteä toistamaan jollain. ei isomilla systeemeillä saatikka sitten, jos sitä olisi ruvennut soittamaan niin kuin bändisoittimilla. Kyllä. Ja tuota... Juuri tämä on minusta etu näissä niin sanotuissa paskakoskettimissa, siis halvoissa 49 koskettimen tai vähän enemmän Ö, anttila jotka saa ostettua noin 50 eurohintaan hintaan joululahjaksi. Niin, niin tuota, niissä on jotenkin semmoista autenttista... On, joo. Mä, mäkin, mäkin tykkään huomattavasti enemmän semmoisista kuin sitten jostain Rolandin 2000 euron keyboardeista. Sitten mun mielestä niin pitää olla joku semmoinen, koska niissä on om, joku oma persoonansa, tai sitten pitää olla ihan oikea syntetisaattori, mutta jotenkin se välimalli, semmoiset niin keikka keyboardit, joissa on 600 soundia ja muuta, niin mun ne on ihan perseesti suoraan sanottu. Joo, ja tuota, tuolla... Tai ei siinä mitään tuolla, jos diggailee, mutta itemään en tykkää käyttää, käyttää semmoisia. Tuolla alakerrassa on tuommoinen tuota, Jamahan sähköpiano, joka on siis ihan tämmöinen suht laatuvehje, niin siinä on ääni niinku äänimoduuli, joka käyttää vielä näitä vanhoja ö, diskettejä. Myös. Ja, ja tuota, sillä kyllä saa harvinaisia autenttisia ääniä aikaiseksi myös. Kyllä kyllä. Ja siis se on yleensä tommosista laitteista sieltä löytyy se yksi soundi, joka on sitten se laite. jota sitten tulee käytettyä paljon, että mun käsitekseni täksi on kaikenlaisia halpa keyboardeja. Siellä joista sitten saattaa käyttää sen yhden jutun, jonka saa vain siitä. Näi tota tuota, tuota. että sen takia justi se on ehkä kestänyt kauan saada se näin kompaktiin muotoon, se keikkakalusto, että se on pitänyt mallintaa sitten tämä mm. kyseinen elementti sinne ö, omalle ohjelmalle. Joo, no mutta siis mm. tota, Kraftwerkin työtahti, ne sanoo kyllä, että he tekevät kahdeksan tuntia päivässä töitä Kling Klang Studiolla, mutta siis niillä on se on niin perfektionistista ja se on niin, niin viimeisen päälle viilattuja, että ne Mä odottanut kieli pitkällä, siis ainoita kertoja, kun mä jopa kuvittelen, että, että mä voisin ostaa niin kuin uuden, uuden kappaleen samasta levystä. Ne, julka, ne julisti suunnilleen niihin aikoihin, kun niiden tämä viimeisin levy tuli, eli tylin vuonna 2003, ne julkisti, että on tulossa yberviralliset Kraftwerk CD-remasterit. Ja, ja tota, no, mikä olisi ihan tervetullutta, koska, koska näiden nykyisten taso on vähän, vähän keinona. Nämä, nämä, nämä on justiinsa siltä hyvin varhaiselta CD-kaudelta, kun ne vaan niin lätkittiin kasaan, että tässä on CD. Kai kelpaa, kun se on CD. Joo. Ja nämä tosiaan julkisti, että nämä tulee kohta. Vuonna 2003 niitä ei ole vieläkään tullut. Ja se, se kertoo aika paljon siitä, että mikä on niin Kraftwerken työtahti. Tai, se, tai se, sanotaan, työtahti voi olla kovinkin kova, mutta valmiiksi saamisen tahti. Kyllä. Ja tuota, täytyy sanoa, että tuo CD- ja vinyliversion ero on välillä hyvinkin huomattava. Joo, ja, ja tota noin, mulla on, pitkään Computer Worldia vinylilevyltä, ja sitten mä huomasin itselleni sen CDn. Se vinyli ei ollut mun, niin mä olin järkyttynyt, että ei saakeli, että tää soi tosi ohuesti ja, ja niin kuin suorastaan pienesti tämä, tämä CD. Mutta no, taas poikettiin aiheesta, mennäänkö neon lightsiin? Kyllä ja tuota, tämä on yhdeksän minuuttia kolme sekuntia kestävä kappale ja tuota tuota, no mä voisin tästä hieman kertoa, että Minkä takia minä tykkään tästä, koska siis just tuossa tota, ää, jakson alussa mainitsit sitä, että miten niin jotenkin ihmisläisyyttä on tullut, niin kun pystytty kuitenkin saamaan näihin kappaleisiin. Minusta tämä kappale jotenkin ilmentää sitä uskomattoman hyvin. Siis mun, aina kun kuulen tämän, niin tulee, tulee hyvä olo. Siis oli, oli englanti-versio tai saksa-versio, että Nion Licht tai Nion Lights, niin se, jotenkin se kappaleen tunnelma on semmoinen leijuva. Ja, ja tuota, no, ensimmäistä kertaa kun tämän kappaleen kuulin, niin olin junassa ja se jotenkin sopi siihen. Joo, kraftwerk on erinomaista junamusiikkia. Ja no. Ja he sen itsekin, koska se edellinen levy oli Trans-Europe Express, joka on siis Keski-Euroopan läpikulkeva juna. Kyllä. Ja, ja tuota, Autobahnhan on tunnetusti tämä Saksan äh, kuuluisa moottoritie. Ja nopeusrajoitukset on moottoritiejärjestelmässä. Menee henki. Siis sehän, on, sehän on sinänsä hilpeätä, että, ja sen kuulee ehkä autobaanilla enemmän kuin nelmillään muulla. Ralf Hütter erityisesti sanoo aivan valtavaksi vaikuttajakseen The Beach Boysin, joka on, niinku, on semmoinen ensimmäinen, että ai hä, mutta, mutta kyllä se on siellä, sen kuulee. Mutta siis neon lightsista vielä, niin se on, se on, se on kaikkein lämpimimmän kuulonen. kuulonen tota noin, näistä biiseistä. Jotenkin vaan mun mielestä se jää biisinä vähän köykäiseksi. Mielestäni biisi lähtee käyntiin vasta siinä C-osassa, kun siihen tulee pari lisä niin soitanallista elementtiä. Siinä kohtaa se biisi lähtee musta käyntiin. Musta se niin ensimmäiset kolme minuuttia, mitä se siinä lämmittelee, niin se, on, se ei niin, se, se, se mun mielestä jää vajaaksi. No jo, kyllä, kyllä minunkin puolesta tuota olisi ehkä voinut vähän justiissa alusta lyhentää, mutta siinä on jotain samaa kuin autobaanissa, ja autobaanista pidän hyvinkin paljon, vaikka onkin reilut 22 minuuttia pitkä järkällä, että Se on hieno. Se on, se on huikeaa, kuunneltavaa, ja sekin on erittäin hyvä junamusiikkia. Mä valitan, mä taas hetkeksi, hetkeksi liittyen, liittyen tota autobaaniin. Nehän... nehän tota noin Nämä oli hyvin pioneerityyppisiä justiinsä liittyen tekniikkaan, ne itse rakensivat nämä, nämä perkussiot, konerummut. Kone ja sen kyllä kuulee, siis mun mielestä mikään ei ole niin ikävää kuin konerumpu, joka yrittää kuulostaa oikealta rummulta, vaan Kraftwerkissa on ollut aina se periaate, jota mä itsekin oon toteuttanut aina kun mä oon koneella tehnyt musiikkia, että koneiden tulee kuulostaa koneelta. Ei ole mitään järkeä tehdä koneella musiikkia ja yrittää teeskennellä, että se on jotain muuta kuin koneella tehtyä musiikkia. Ja, mutta siis tähän, tähän liittyen, kun ne käytti, silloin kun ne Autobahnin tekijä, siitä tuli hirveä hitti ja lähti, lähti tota noin kiertueelle, niin sekvenserit oli vielä varsin alkeellisia kapistuksia siihen aikaan, niin, niin tota noin, ö, sähkövirran jännitteen vaihtelu vaikutti hyvin paljon, ja mulla on itse asiassa... Ö, ö, miksi sitä sanoisi, puolivirallisen yksi tallinteeksi, niiden yhdestä jenkkikeikasta, missä ne vetää ö, autobaania, niin se on kyllä hilpeää, kun se, se, se, se sekvensserin tempo, se ei oikein pysy vakiona. Ja ne siinä välillä vähän tuska, tuntuu tuskailemankin se, sen kanssa, ja on erityisesti kertoo hauskaa tarinaa siitä, kun ne oli Ranskassa kaupungissa, jossa vieressä oli Renaultin tehdas ni että Re Renaultin tehdas määritteli täsmälleen mielen, mielivalta, mielivaltaisesti heidän keikkansa tempon ja vireen joka muuttui sitten koko ajan kun ne kaikki laitteet reagoisi siihen niin voimakkaasti Joo, ja mä on tulta tän tyypistä suhteen että niitä kai on nyt jostain samalta äh, yhtiöltä, mikä näitä Pink Floydia, Radioheadia ja vastaavia bootleg-vinyylejä on tehnyt, niin sitä kautta saattaa ehkä saada ihan, ihan uutakin. En, en muista levyyhtiön nimeä, mutta... Kuulostaa laittomalta. Se on, se on tuota, vinyylit ovat niin täysin semmoista ruskeata pahvia ne kannet, paitsi ö, se kansilehti on ikään kuin semmoinen vinyyli, levyn kokoinen paperi, joka lähtee sitten, se ei ole mitenkään no. liivattu edes siihen, niin, uh. no to, mi, Minä en, minä en tota kannata semmoista boot, bootleg-toimintaa, mun mielestä se on ihan ok, ja useat artistitkin sanoivat, että se on ihan ok, jos fanit tulee äänittää keikkoja tai vaikka, vaikka välillä mentäisi pöytäänkin ja jotain lähtisi, kunhan sitä ei hyödytä kaupallisesti, että sehän ja vaihdossa oli tärkeää nimenomaan se, että niitä vaihdeltiin keskenään, ja... Raha tota, noin rahaa ei liikkunut missään, missään vaiheessa, että se on vähän. mutta siis joo, mielenkiintoisia dokumentteja ne on sen ajan, Sama jut samahan pätee Tanserin Dreamin sen aikaisiin keikkoihin, että, että neillä oli koko ajan vireen kanssa ongelmia, sitä kun neillä oli hirveästi erilaisia laitteita, niin se oli vielä, että miten ne sai soimaan jotenkin yhteen. Kyllä miten ei tämä vasta... liittyy on onlaitsiin, mä en enää. <laughs> e, joo ihan vielä pikaisesti tuohon, että edellisessä musiikinvikossa käsitelty The Who, niin juuri vuonna 70, onko se 71 julkaistu tämä Who's Next, niin tuota, oli pioneeri-albumeita juuri syntetisaattoria ja käytössä, ja niillä oli just sitten ongelmina keikoilla se, että kun niiden piti lähteä soittamaan kappaletta sen mukaan, niin siellä aina oli joku ongelma, tuli virtakatkosta ja joku ja sitten ne tyyliin heitti olutpullulla pullulla tätä miksaajaa, joka vaan katteli siellä silmät pyöränä. Että... Tai siellä oli ilmeisesti, niillä oli joku tämmöinen yksi tyyppi, joka aina painoi vain play-nappia. Mutta niin, tekniikka on ihmeellistä ja se kehittyy. Joo, välillä taustanauhojen käyttö on ihan perusteltu. Kyllä. Uh, mutta sitten mennään viimeiseen kappaleeseen uh, The Man Machine ja Dimension uh, Machine uh, -albumin nimikko biisi. Uh, toinen kappale järjestyksessä, jonka kuulin tältä levyltä. Ja tuota, tuota, tuota, kuulin ensin tämän, tämän uh, saksalaisen version tästä, mutta niin, no, siinä voidaan sanoa, että mennään aika paljon. Ensimmäisen puolen, eli ensimmäisen kolmen biisin linjoilla. Että tuota, tuota. Mä pidän aivan valtavasti tässä kappaleessa. se on siitä jännää, että mulla pitkään oli, tämä jäi mulla myös vähän vajaaksi. Mä olen silleen, että jaa, no, tämmöinen tämä nyt on. Mutta sitten kun kuulin tämän livenä sillä keikalla ja sitten myöhemmin näillä minimum maksimum tallenteilta siltä, siltä siltä kertoelta. niin se biisi lähti eloon ihan eri tavalla. Se on todella hieno se live-versio, mitä sitten kuulee. Kraftwerk on muuten yksi niistä, vaikka voisi kuvitella, että tässä nyt ei varmaan sellaista variaatiota pahemmin ole, niin Kraftwerk on yksi niistä orkestereistä, jotka tekee mun mielestä live-esiintymiset oikein justiinsa silleen, että, että ne tekee uusia versioita niistä biiseistä keikoille. Kyllä. Että ne ei vaan, ne ei vaan niin kuin aina pleitä ja se levy van uudestaan, vaan, vaan, ja myöskin kiertueesta toiseen ne vaihtelevat ne versiot, että ne oikeasti miettii aina, että on jotain järkeäkin lähteä niin kuin liikkeelle keikalle, eikä vaan niin kuin toistaa se, mitä on tehty jo kerran. Niin ja voisi kuvitella, että just Gratvergin kohdalla se olisi helppoa, vaan lähteä tekemään Niin, se oli se äärimmäisen helppoa. Mutta niin... Tästä kyllä täytyy nostaa hattu, että itsekin olen Spotifysta kuunnellut koko tämän minimum-maksimumin bonuskappaleiden. Ja, ö, on kyllä ihan, ihan uskomattoman hienoa, että jos jostain nyt kesällä saan ansioita, niin varmaan sinne keikalle lähden, mikäli vielä lippuja on. Mutta ö, Man Machine on, on kyllä siis minunkin... Ö, Suoski-biiseen kuuluu. Joo, joo, ja siis, no, minä olen rajaton Vokoderin ystävä. Mä, jotkut ihmiset vihaa suunnattomasti Vokoderia, mä pidän valtavasti Vokoderista, eli tämä, minkä läpi puhutaan, ja sitten tulee robottimainen tai jollain tasolla muokattu, muokattu ääni ulos toisesta päästä, ja mun mielestä tämä on ehkä... Molman kaikkeuden hienoin Vokoder-kappale, koska, koska tässä sitä Vokoderia käytetään ja sitä, siitä niin rakennetaan niistä vokaaliefekteistä kerroksia ja muita. Ja ne, se ei niin kuin ole vaan se, että lauletaan jotain Vokoderin läpi ja ho, hauskaa kuulostaa robotilta, mikä sekin tietysti on hienoa, mutta, mutta tota tämä on oikeasti monipuolista Vokoderin käyttöä ja hienoa. Hienosti, hienosti saatu se kudelma siihen. Kyllä. Ja, ja siinä live-versiossa on kyllä hie hieno, kun se tulee se viimeinen machine, kun se tulee aivan helvetin matalana <laughs> versiona kun se <laughs> niin kuin jytisee sieltä läpi. Että, että, no. Tota, no, mä en ole mikään ylijärsykkeellisyyden ystävä, mutta siinä oikeasti niin kuin hiukset nousee pystyyn, että juman kautta nyt tulee. Ja se oli tietysti, kuitenkin oli kattomassa ja kun se oli ihan uusi mm -hmm. versio siitä biisistä ja niin ei, ei, ei niin tiennyt edes mitä odottaa. Ja ne ei ole, man itse asiassa aikaisemmin ne ei ole vetänyt livenä pahemmin sitä biisiä, niin se oli vähän yllätyskin, että ai se lähtee toi, ja sitten, sitten kun se rupesi tuuttaamaan sitä matalaa machinea sieltä, ja, ja tota, noin video menee synkassa ja välkyttää ruudulla sanaa machine, niin se oli niinku sellainen, että juman kautta, tämä on mahtava. Suosittelen tosiaan ehdottomasti katsoa katso YouTubesta etsimään, etsimään tota noin just niin, tässä just niin, sen takia, että se on hieno versio ja sen takia saa että, että siis se, ne taustaprojisoinnit on äärimmäisen hienoja. Niissä se niin kiteytyy oikeastaan tämä levy niissä taustaprojisoinnissa. Ne on just semmoista 20-lukusta menneisyyden futurismia ja kubismia, niin yksinkertaisista muodoista koostuvaa, koostuvaa grafiikkaa. Kyllä. Ja tuota... Tässä kappalessa tosiaan ei ole myöskään muita sanotuksia, että siinä laulutaan machine, machine, machine. Siis, se voi jäädä päähän soimaan. Se, se ei jää. Siis, se on, tuota, juuri, Mä tykkään myös sitä, just tämmöisestä vakadoidin käytöstä. Ja, ja tuota, ö, ha, vähän niin harmillisen harvoin tätä kuulee näin hyvin tehtynä, mutta toisaalta vuonna 1978, niin... Nämä on näyttänyt, mitä se on tehty oikein. Kyllä. Ja silloin kun Vokoderi ei vielä ollut kauhean yleistä herkkoa muutenkaan, että, että sehän oli yksi, mikä autobaanista teki niin valtavan hitin silloin oli se, että kun lähtee Vokoderin läpi huutamaan fa fa faa, niin, niin se on niinku ei kukaan ollut koskaan kuullut semmoista soundia. Se oli niinku, että mitä helvettiä oikein tapahtuu. Kyllä. Sitten käyty vielä stereoäänen toistoa, mikä oli silloin Keikoilla aivan käsittämättömän hienoa ja uutteja, Kun ne niitä, äö, äh, niin niitä ajavan auton ääni ja meistä toisen, niin ihmiset oikeasti niin kuin suurin piirtein hyppäsi sivuun, että Juman kautta joku ajaa päälle. Joo, kyllä, se on. Se on hieno. Sanoa, että jälleen vähän aiheesta ulospäin, mutta mulla kävi ihan, mä ajattelin, että, no mä, että no ei tämmöistä kyllä enää nykyisin voi tapahtua, ja, ja ei, se, ei se tota noin, ei, kyllä, kyllä, kyllä tässä on kuultu niin paljon, että mitä tässä nyt, mitään sellaista, mutta aivan yllättäen Trans Europe Expressis kappaleessa, Niillä oli surround toisto. Ne ei käyttänyt sitä surround muuta kuin yhden kerran, ja silloin, silloin yhtäkkiä junan kolina. Se tuli sieltä äh, areenan edestä, ja se niin pyyhkäs pään yli. Silleen, se tuli yhtäkkiä niin ulos siitä koko äänikuvasta, ja, ja pyyhkäs. Ja sitä Surroundia ei käytetty missään muussa kohdassa, se mun mielestä oli helkarin hienoa taas kerran. että niin kuin, niin kuin Löydettiin hieno efekti, ja sitä käytetään kerran. Niin, että sillä on se maksimaalinen vaikutus ja sitten se on, se on siinä. Kyllä. Mä, mä, mä kuulostan nyt varmaan tosi typerältä <laughs> faniintoilijalta, mutta ei mahon nyt mitään. No, mutta mehän tiedämme, että sinä, et, sinä sä fanita mitään, joten... Niin, se on, tottu, se on tai, tai harvoja valittuja, jos... Joo. Jos mutta jotain, niin voisin sanoa, että Kraftwerk kuuluu yhteen niihin, mutta, mutta en, mä, en mä jotenkin, no, fanikulttuuri jotenkin, ei se, se ole mulle. Mä kuuntelen musiikkia ja mä saatan innostua näistä ideoista ja konsepteista valtavasti, mutta en mä, niinku, en mä jaksa niinku sitä, että hoo, mun täytyy saada Ralf Hytterin nimmari. Kyllä. Joo, Mulla on ne levyt, mä kuuntelen niitä. Joskus käyn keikalla. Näinpä. Mutta tosiaan tuosta studio täällä on vielä äh, hieman äh, listaa, niin, niin siellä on justiinsa äh, muugeja, ja, no minimuugeja, mikromuugeja, polymuugeja, Korkin PS3100, ARP Odyss ja sitten Vako Orkestron, eli tämä on ilmeisesti se ikään kuin, vai, vai hetkinen, onko tämä siis se, alkuperäisiä, Kokodereja, vai? Ei mitään haju. Joo, Joo kun tuota, tuota, tuota, tämä on jossain tämän nimen kuulu aikaisemmin, mutta se on varmasti ollut just joku, että on puhuttu Kraftwerkistä ja näin. Mutta eiköhän se levy ollut siinä. Kuunnelkaa ihmeessä, se on hienoa musiikkia ja ei ollenkaan niin... Öö, vanhan kuuluista mitä se voisi olla vuonna 1978 tehtyksi le levyksi, että se ei ole todellakaan niin eponormaalin Aknepop tai muita 1978-vuonna <tos> tehtyjä klassikkoja, niin, niin muistuttava, vaan siis se kuulostaa siltä, että se olisi voitu tehdä eilen. 70-luvun niin. loppupuoli oli mun mielestä musiikillisesti varsin köyhää aikaa, Noin yleisellä tasolla me tiedän, että Monet on siitä täsmälleen eri mieltä. Minun musiikkimakuni suuntautuu niin kuin vahvasti ennen ja jälkeen 70-luvun jälkipuoliskon, mutta tämä on niitä yksi harvoja valopilkkuja, jotka sieltä löytyy. Kyllä mäkin sanoisin, että siinä 77 tuota, minun suosikin Zeppelin alkoi mennä hyvin huonoon suuntaan. Ja tuota, no yksi valopilkku sieltä pitää sanoa Pink Floydin The Wall – No, 79, no, no se, mutta se, eikö se, ole, eikö se ole 80, jotain, 80. Se, se on 79 ja sitten Anni. 81, kai on se Final Cut. Just, okei, okay. no. Mut siis, no, sehän oli ihan vaan sitä, Nein. kun tuli punk, niin kaikki meni ihan paniikkiin, että mitä helvettiä nyt. Kyllä tuli punk ja sen jälkeen tuli kasaripopia. Sen jälkeen kuoli musiikki. Tuli mm. No ei. <laughs> mutta... Punkista varmaan ehkä tehdään jossain vaiheessa sitten jonkinasteinen jakso. Kyllähän sieltä, sieltäkin jotain clashia tai vastaavaa nostetaan esille, mutta ö, siihen ei mene nyt, vaan nyt mennään uutisiin, ja koska Hannu ei ole paikalla, niin, niin tuota. Haistetaan. Äh, äh, äh, niin, Näin. Otetaan. Kyllä. Elikäs, Uutisin. Yle avasi iskelemamusiikin sivuston. Tämä on tuota, ihan hieno asia, että on iskelmämusikille oma sivusto tehty. Ja Je -je. Se niin, löytyy. No, siis tämä on lähinnä tango äänestys netissä ja sieltä löytyy niin, kun satumaasta löytyvät yleen kanavien vihde- ja kevyen musiikin ohjelmat ja, ja tuota... Yle perustelee sivuston avaamista halulla olla etulinjassa kehittämässä suomalaista kevyttä musiikkia ja tuoda sitä entistä enemmän katseltavaksi ja kuunneltavaksi verkossa. Ja tuota, no, mä en ehkä iskelmamusiikkia ihan ensimmäisen lähde hakemaan, jos menettiin että elävästä arkistosta katson mieluummin vaikka Frank Zappan haastatteluja tai vastaavaa, mutta... Mutta, mutta, no, tämähän on vain tämmöinen, että tämmöinen on nyt tullut, ja... Tämmöisiä sitten kustannetaan lisää, kun jos ja kun tulee mediamaksut. Täällä Jukka Virtanen julistaa, että hänellä on paperityömiehen sielu. Joo. Eiköhän, siinä, eiköhän se kertonut ihan, ihan justiinsa sen, minkä tässä tarvitseekin tietää. Kyllä. No niin, mutta sitten MGMT voitti Nikola Saakousin tekijänoikeuskiistassa – Tämä on minusta vain huvittava uutinen, koska eikö tämä Sarkozi ollut justiinsa yksi näitä kovimpia äänetorvia, piratismia vastaan? Ja sitten no. tuota, hän itse nyt jää kiinni ja häviää vielä oikeustuun siitä, että hänen ää, tuota, puolueen mainoskampanjassa on käytetty yhtään näiden MGMT-kappaletta nimeltä Kids ilman lupaa. Joo. ja tämä on... Y ja tästä on puhuttu, puhuttu puhujajan kulmassakin ja paljon mutta että se on jotenkin aina riemukasta, kun nämä, nämä suurimmat tekijänoikeusnatsit, kun sitten, sitten nämä oikeasti jää kiinni. Kun, kun heidä, heidän toimistaan on kyse, niin sitten sittenhän heitä ei tietenkään koske samat säännöt. Tietenkään. Ja se on vielä tässä tapauksessa siis äh, poliittisessa kontekstissa niin kun jonkun artistin musiikin käyttäminen, se ei edes ole kyse mistään lisensioinnista. Sä et voi, voi, vaikka sä maksaisit mitkä lisenssimaksut, niin sä et voi ilman erillistä lupaa käyttää poliittisessa kampanjoinnissa tai edes poliittisissa tila tilaisuuksissa ilman erillistä artistin lupaa. Siitä, koska, koska sitähän se mahdollistaisi sen, että, että tota noin, esimerkiksi kokoomuksen kampanjatilaisuuksissa soitettaisiin jotain taistolaislauluja ja, ja niin tehtäisi irvikuvaa toisista, että, että se on, se on tota noin, kyseessä ei ole pelkästään niin kun tavallaan tekijänoikeuskiista, vaan kyseessä on ihan niin kun jo syvemmällekin niin kun artistin oikeuksiin menevä kiista. Kyllä. Ja tuota, no tämä nyt oli minusta aivan oikein. Ja... Kyllä. Ja tuota, 30 000 euron korvaus lähtee sitten UMP-puolueelle. Kyllä nehän, UMP nehän kannattaa tätä kolme rikettä ja internet poikki, niin tässä oli yksi. Kyllä. Ja sitten kun tulee ne kaksi muuta, niin pirattipuolue onkin jo europarlamentissa ja voitaisiin mennä vaikka siihen uutiseen seuraavaksi, että ruotsalaisäänesteet voivat viedä pirattipuolueen EU-parlamenttiin. Ja tuota, no tämä on äh, lähes suora jatkumoa tästä äh, piraatissima oikeudenkäynnistä äh, virheellisestä tuomiosta, tai no, sanotaan näin, että, että niin, niin, epäilyttävästä tuomarista ja hänen epäilyttävän rankasta tuomiostaan. Tuota, tuota, tuota, no, puolet suosivat erityisesti nuoret, se ei ole mikään yllätys, mutta siis... Siis, siis uh, Dagens Nyhettä Sanomalehdin julkaisemissa ensimmäisissä kyselytuloksissa uh, pirattipuolueen suosio oli 5,1 prosenttia, että tuota tuota. Tämähän on selkeästi seurausta siitä Pirate Bay-oikeudenkäynnistä ja siitä, miksi farsiksi se on sitten nyt jälkeenpäin mennyt se, että paljastui, että, että tota noin, etujärjestö etujärjestöissä toimii tuomari ja kaikkea tämmöistä, niin sehän on ollut valtava PR-voitto kaikille piraattisysteemeille, ja, ja käsittääkseni ainakin netikeskusteluissa on paljon tullut sitä, että ruotsalaiset kommentoi sen jälkeen, kun se tuomarin puolueellisuus, puolueellisuus tota, paljastui, niin, niin ääni on saman tien siirtynyt piraattipuolueelle, ja siis en sinänsä, mä en sinänsä kannata piratismia, jälleen kerran pitää se, mutta, mutta koska hirvittävän edustettuna on, on niin kuin toinen ääripää, eli se, joka kannattaa niin kuin täysin kohtuuttomia tai kohtuuttomuuksiin meneviä suojatoimia ja, ja niin kuin kuolevan liiketoimintamallin suojelua lainsäädännöllisesti, niin koska se on niin ääripäässä, toinen puoli, niin tavallaan siihen tarvitaankin se vastavoima, että, että sinänsä vaikka mä en ole täsmälleen linjassa piraattipuolueen kanssa, niin, niin tota noin, kyllä mäkin ehkä saattaisin äänestää jopa piraattipuoluetta sen takia, että, että tota noin, siellä tarvitaan oikeasti sitten ne, sellaisia, jotka, jotka uskaltaa lyödä nyrkkiä pöytään ja sanoa oikeasti, että ei, ei näin. Ja, ja se on, se on justiinsa se, että jos sinne, jos sinne lähetetään jotain niin kuin sellaisia, jotka saattaisi olla täsmälleen mun kanssa samaa mieltä, mieltä niistä asioista, niin kun ne, ne ei ole niin hirvittävästi siinä ja hirvittävällä agrella sitä tiettyä agendaa ajamassa, niin saattaa olla, että siinä menee sitten että no joo, jotain tämmöistä nyt voitaisiin vaikka joo tehdä. Että, että, että siinä mielessä ääriilmiöt on, on joskus tarpeellisia silloin, kun oikeasti pitää lyödä nyrkkiä pöytään. Et sinne mä veikkaan, että sitä on esimerkiksi hyvin vahvasti, vahvasti esimerkiksi perussuomalaisten menestys tällä hetkellä Suomessa, että ihmiset ei välttämättä edes ole, ole niin äärioikeistolaisia. Tai sitten joku Itävallassa joku Jörg Haider, että ei, ei, ei oikeasti ihmiset ole, ole yhtä idioottioikeistolaisia, mutta ne kokee, että niin kuin se vastavoima täytyy olla sitten ihan toisesta ääripäästä, että päästään sitten johonkin kompromissiin, joka on siinä siedettävämmällä rajalla. Kyllä. Just tuossa tota, mietin sitä, että kun siellä on nämä molemmat ääripäät, niin toivon mukaan ajan kuluessa siitä saadaan jonkinlainen ö, keskitie ja saadaan nämä asiat niin, niin kuin niiden pitäisi olla. Että ei, toisaalta ö, ei viedä artistilta leipää suusta, mutta toisaalta ei myöskään viedä artistilta leipää suusta että hmm. nämä molemmat ääripäät ikään kuin saataisiin yhteen, ja ar joku artistien puoleen vaikka sitten siihen väliin, mutta... Niin, ja siis, no, sehän on, että kun kyse vielä yhä useimmissa ja useimmissa tapauksissa, ei ole leivä vieminen artistin suusta, vaan levyyhtiön edustajan suusta, ja, ja tota noin, se on ikävä kyllä, monet ihmiset saa siitä palkkansa, mutta se on siihen, mihin maailman menossa se on tarpeeton välikäsi. Kyllä. Mutta, mutta sitten Led Zeppelin ja Rolling Stones taistelevat sirkkoja vastaan. Tämä oli minusta vaan niin mielenkiintoinen uutinen, että siis tuota, Nevadassa, Tuskarorassa, tämmöinen niin kuin, uskomaton sirkka-aalto aina tulee vuosittain. Ja, ja tuota, nämä on nyt sitten saatu ilmeisesti rockmusiikin, Rolling Stones ja Led Zeppelin tässä mainitaan, mutta varmaankin jokin muukin siihen käy. Niin, niin, niillä on saatu karkotettua sitten niitä. Ja, niin. Mun ensimmäinen reaktio tähän oli, oli se, että jos ne pahtaa siellä täysiä vaikka Stairway to ja Rolling Stonesin Satisfactionia, niin mäkin lähtisin sieltä ja vauhdilla, <laughs> vauhdilla pois. Satoillaan, että cirkoilla on ihan, ihan sama juttu, että ei taas tätä. Sakeling Stairway to ja, ja sitten pois. Kyllä. Joo, mutta siis täällä niin tosiaan ää, Tuskaroran asukassa Laura Moore on sanonut Wall Street Journalille, että Ää, nämä sirkat ää, nukkuvat öisin, joten herätä ne aamu, ää, ensimmäinen asia, että aamulla on herätä ne ää, laittamalla musiikin täysillä ja sitten laita musiikin pois yöksi. Että Näin saadaan vilja turvattua. Rock and roll pelastaa maailman. Mutta sitten, tämä on jälleen tämmöinen hieno kevennystähän uutisten loppuun, että Brittnin Suomen keikan lipusta peräti 160 euroa. Kun nyt ensin arvutellaan, että tuleeko se Brittin Suomeen vai eikö se tule tänne. Ja, ja, ja tuota, ensimmäinen keikka Suomessa ja siihen menee ihan hirveästi tietenkin resursseja. Kukaan ei tiedä, kuka se edes järjestää. Ja, ja tuota, kaikki tytöt kiljuu jo on täyttä häkää Ja sitten nyt. On mennyt jo siihen, että sitä tulisi noin 160 euron hintaneen tuosta Britnin Suomeen keikan lipusta. Ja no, ihan kiva, jos haluaa nähdä Britnin pain uh, mutta Tämä, minkä, minkä takia mä, mä halusin nostaa tämän, tämän tota, esiin on se, että siis mä en ymmärrä, minkä takia media antaa valtavasti Ilmaista mainosta keikkamyille, kun näistä siis raportoidaan kauhean usein, että se ja se on tulossa Suomeen. Mm. Että, että, tota, minkä, minkä takia se on uutinen, jos Britney on tulossa Suomeen? Tämä on niin silleen, että poplaula ja se teki juuri sen levyn, se lähtee kiertueelle se levyn julkaisun jälkeen. Tämähän on ennen kuulumatonta. Kyllä, niin keikkailee. Etusivu uusiksi. Kyllä. Ja tämä tosiaan, niin kuin no, no kohdalla tämän Tähän on niin tottunut, että kaikesta mahdollisesta uutisoidaan ja nyt kun se on tulos Suomeen, niin siitäkin pitää uutisoida kuuteen eri kertaan vähän eri otsikoilla. Ihan niin kuin Michael mm. Jackson Lontoossa pitää uutisoida siitä, että Michael Jackson unohti legendaariset liikkeensä. Michael Jackson haluaa taas adoptoida. Michael Jackson ei uskalla mennä helikopterilla. Michael Jackson haluaa tulla keikalle veneellä. Nämäkin oli kaksi eri otsikkoa. Michael Jackson haluaa norsuja ja leopardia ja muita villieläimiä keikoille ja... No, kyllä, kyllä täälläkin on, täällä on tämä 160 euroa Britneyn Suomen keikan lipusta. Esiintykö Britney Spears Suomessa enemmän kuin kerran? Kuka järjestää Britney Spearsin Suomen konsertin? Povin prinsessa Suomeen. Mitä ihmettä, Britney? Vihaiset fanit vaativat rahojaan takaisin Britney Spearsille. Britney Spears näytti keskisormea keikallaan. Jumala. Britney Spears pinkoi pois lavalta kesken keikan. Joo, ja toi oli se syy, minkä takia tuota, ne halus rahoja takaisin. Mä luin ton jutun jostain syystä, ja se oli, siellä oli keikalla liikaa savua, ja se sanoi, että se poltatte liikaa. Älkää polttako pilveä ne kotiin. No mun mielestä se <laughs> <laughs> <laughs> mulla, mulla Pahoittelen, mulla meni taas säänirikki. Mä oon liikkunut Hesassa, siellä oli hirveästi katupölyä, niin mun ääni on... tai kurkku on ihan sekönä. mutta... Joo, siis... <laughs> Joo. Ja mm. siis mä sanon aina sen esimerkiksi britnistä, että se on ärsyttävä ilmiö. Ja siinä mielessä se on, media pyörittää sitä lööpeissä ihan tarpeettomasti, mutta jälkeen muodostako siitä mitä musiikillista mielikuvaa ennen kuin kuulette jonkun sen, sen levyn. Ja mä olen, mä olen ihan sen takia, minä olen kuunnellut Britney Spearsin levyn. Ja, koska, koska siis, jos se levy on hyvä, niin ei sillä ole mitään väliä, jos vaikka voise.fi tekee 17 otsikkoa siitä, että Britney Spears saattaa olla, olla Suomessa tai, tai muutenkin se lööpi, lööpi niin myllytys. Minä kuuntelin Britney Spearsin levyyn, enkä pitänyt siitä, koska mielestäni ne on tylsiä ne biisit, mutta että sanoin, se on sitten minusta eri keskustelu. Kyllä. Ja tuota, mä oon kyllä ihan samoin linjoilla tässä, että jos artisti on hyvä, niin ei sillä oikeastaan mitään väliä ole. Että niin, niin miten sitä vaikka mediasarja potellaan. Mä joskus teen ihan kaverille tai, tai siskoille tai tälleen niin testejä, että soitan jotain biisiä, jos tämä veikkaan, että ne tykkää. Sitten ne kysyy, että mikä tämä on, jos sitten mä sanon Britney. Jos sieltä tulee ensimmäisenä, hyi, laita pois, niin rupeaa ärsyttämään, mutta siis niinku, hän ei ole tietenkään ainoa, että siis kyllähän jokaisesta Madonnan hevosen selästä tipahtamisesta ja, ja niin. Amy Winehousein viertushoidoista ja tämmöisistä ihan yhtä lailla. Mutta siis niinku Britney-ilmiö, siis, no, tätä kai voi sanoa, että Britney tämän aloitti, että nythän nämä päivitetyt versiot on Lady God ja mitä näitä muita onkaan, niin menee ihan samalla linjalla. Niinhän se on. Ja siinä, tois, siis 160 euroa, se on törkeihin, tai en maksaisi mistään keikasta niin paljon. Mutta sitten taas toisaalta, kun ajattelee, niin kun miten ihmiset käyttää rahaa, niin kuinkohan monelle ihmiselle 160 euroa on yksi illanvietto baarissa, niin, niin tota noin. jos on sen verran rahaa, että on laittaa niitä baariin, niin kyllä sitä jos haluaa mennä katsomaan Britniä, niin, niin kyllä se varmaan sitten piisaa siihenkin. Joo, ja kyllähän tämä on tota isän lombakolle esimerkiksi aina, että siis mm -hmm. että haluaa mennä katsomaan tämän, niin, niin tuota, t... kyllä, kyllä se on joko joululahja tai synttärilahja tai, tai, tai joku muu sitten, tai nekin niin kauan, että se <lipu> lippusi tulee. Mm -hmm. No tosiaan etsivät vielä keikkajärjestäjä. Pitäisiköhän meidän järjestää toi keikka? <tos> no, Stadikalla meinaa, että riittäisi jengi, niin kyllä siinä varmaan omilleen pääsis. Pitäisi vain jostain se lähtö, lähtö, tota, lähtöhinta saada jostain. Mä veikkaan, että se on aika kallis sen mm. tuominen, tuominen. Mutta on, onhan näitä... Se tyyppi, joka toi 50 Centin Suomeen, niin eihän sillä ollut mitään aikaisempaa kokemusta. se vaan minä haluan järjestää 50 Centin konsertin, koska minä haluan nähdä 50 Centin livenä. Ja kyllä se sitten Hartwell oli järkkäs ja taisi päästä omilleenkin siinä. Että. Kyllä. Mutta tosiaan keikaksi, joka on vielä näin epävarma, niin kohtuuttoman paljon sitä uutisoidaan. Joo. Muun muassa musiikkiviikossa. Muun muassa musiikkiviikossa. Uh, mutta siinä oli uutiset, mennään kokemuksiin, ja uh, no tällä kertaa minä aloitan. Aloit. Uh, tässä oli tota, uh, pitkään kolme vaihtoehtoa, mutta niistä kuitenkin karsiutui nyt yksi, ja se on tämä Frank Chappan pojan, uh, Dweezel Zappan koko oman uh, Zappa Place Zappa, uh, yhtyeen DVD, jonka löysin Anttilan alekorista ja ihan uskomattoman hienosti niin soitettu ja esitetty. Eikä ole semmoista epämiellyttävää tunnetta, mitä joskus välillä ihan isä, isä Chappan keikolta löytyy, että huomaa jo Frank Chappan ilmeistä, että se on vähän silleen nenänsä pitkin kattoo just yleisöjä ja tuota, paistaa se egoismi siitä, niin tämä, tämä taas näyttää niin nöyriä muusikoita, jotka soittavat maagisen hyvin, erityisesti tämä tuota, tuota, tuota, saksofonisti, joka soittaa samalla koskettimia en muista hänen nimeään. Mutta Sheila seks... Gonzalez. Kyllä, nimenomaan hän niin tuota, soittaa Koskettimilla harmonioita saksofonin päälle ja laulaa vielä uskomattoman hyvin näitä osuuksia. Koko bändi siis ihan alusta loppuun uskomattoman hieno. Täytyy sanoa, että se rumpali, mikä siinä on, sen nimeä mä taas mä en muista, niin se on ehkä parasta saapparumpaliikin. Kyllä, ainakin Bossi on hakkaa menen tulla. Botsi on... Otsioon, se on hyvä rumpali, mutta se on jostain syystä mietti, mieltynyt semmoisen aivan tolkuttoman demppiin soundi, joka ei soi yhtä ja se on kiduttavaa kuunneltavaa. Hän esiintyy myöskin tuolla DVD-llä. No Steve Vai. So so so -no. nimeämään Steve soittaa soulon, jonka aikana nukahdi. <laughs> so se, se kertoo vähän siitä tuota, soulon tasosta, mutta... Kuitenkin täynnä uskomattoman hyviä soittajia ja chappan kanssa juuri keikoilla ja studiossa soittaneita myös. Että mm. Siellä on tosiaan Steve Vai ja ja, ja tota, Terry Boccio ja, ja, ja erityisen maininnan haluan antaa Napoleon Murphy Brockille, joka on mm. ju, juuri tuota, Rocks and Elsewhere ja, ja Apostrophe ja, ja niin tämän aikaisten niin chappan mikä tämä olisi niin läp, ns-läpilyönnin, pop-läpilyönnin aikaisen chappakokoonpanon niin, niin. solistia, saksofonistia. Jotenkin niin kun, sillä on pakka huomattavasti enemmän kasassa. Siinä on sitä nuoruuden sekoilua ja kiihkoa, mitä esimerkiksi Dubroom Specialilta voi katsoa, no. niin se on ka kaikonut ja sen on paikannut vaan uskomattoman hyvä fiilis ja, ja, ja taito. Siis minäkin kompaan tota tuota valintaa siinä mielessä, että se on yksi hienoimpia DVD-julkaisuja, ja se on ja pilkä, pitkä kuin nälkävuosi vielä kaiken päälle, että se ei lopu ihan, ihan äkkiseltä. Siis mä, mä sanon aina tuosta, että toi on esimerkki siitä, miten se, miten se pitää tehdä siis... Mulla on se, että kun siis eihän kellekään, kun esimerkiksi Johan Sebastian Bach kuoli, niin eihän kenellekään tullut mieleen, että no nyt sitten täytyy, täytyy lopettaa Johan Sebastian Bachin viisien soittaminen, vaan esimerkiksi mun mielestä on käsittämätöntä, että ei ole semmoista orkesteria, jonka nimi on Beatles, joka kiertää. Ja se ei tarkoita, että siinä tarvitsisi olla yhtään alkuperäistä tyyppiä, jos ne niin tekisivät sitä samassa hengessä kun ne teki sitä silleen, että tämä, on nimenomaan, tämä kuulostaa siltä, millainen Zapan, miltä Zappa varmaan kuulostaisi tänä päivänä. Eli siis ne, ne on, niitä biisejä on vähän sovitettu uudestaan, niitä on varjoituneille soittajille, että niiden soittajien persona ja niiden vahvuudet ja huumorintaju tulee, tulee niissä esityksissä läpi. Ja, ja se, mikä on aina ollut Zapan bändissä, on ollut se, että biisit on harjoiteltu niin läpikotasin, että ne tulee niin selkärangasta, että niitä voi jo ruveta, niinku, niiden kanssa voi ruveta pitämään hauskaa ja niitä voi ruveta, niinku, niiden ympärillä voi ruveta improvisoimaankin silleen, että se ei kuitenkaan hajuta sitä pakkaa missään vaiheessa. Vaikka, vaikka muusikot heittää toisilleen yllätyksiä, niin kaikki on heti mukana, että tässä mennään. Kyllä, ja tota, juuri ne on sen niin, niin, kuin, niin perin pohin, että siinä haastattelussa, joka on. Kakkos-DVDn boonuksissa niin, niin justiinsa tämä Dweasel Zappa sanoi siinä, että kappale saattaa olla menossa ihan jokin kohta, jos ei muista ollenkaan miten menee, mutta sitten niin kuin lihas muistista käsi mm. vaan tekee sitä ja aina näinhän se olikin. Mutta DVD oli niin, niinkin vaikuttava, että ähm, tällä viikolla ostin Chappa Place Japan keikalle 6.6. lauantaina Helsinkiin lipun ja... Se on kenttäpaikka tai seisomapaikka. Eihän kulttuuritalolla kenttää ole, mutta siis sinne matkaan ja siellä nautin. Minä, minä olen siellä myös. Minä sain sinne itse, jopa istumapaikan, mikä on mun, mun jalkojen tapauksessa äärimmäisen hyvä osi. Mä en pystyisi keikkaa varmaan seisomaan. Mä olen olla muuten lähes... Kaik Mä oon ollut kahden vuoden aikana kaikki keikat Joo. Mua huuta, kun Senäkin sinäkin sillä keikalla, niin siellä oli istumapaikat, mutta spontaanisti kun yhtiö alkoi soittamaan, niin kaikki nousi seisomaan ja pysyi se, seisomassa koko keikan ajan. se oli niin poikki sen jälkeen. Mulla, niin kuin, mun, mun jalkoja särki varmaan kolme päivää sen jälkeen. Ja se, ei, se ei liity mun yleiskuntoon, vaan mulla on rakenteellinen vika jaloissa, Et mun, että mä en kävellä vaikka kuinka paljon. Mutta seisominen on mulla niin kuin äärimmäistä tuskaa, jos se kestää vähänkin kauemmin. Kyllä. Mutta joo, kyllä The Hunkeikalla oli, oli siis, no meillä oli paikat rivillä 23, mutta sitten heti kun lähti soimaan I explain, niin ihan täysillä vai sinne. Ja, ja tuota, olisinko ollut ehkä 10 metrin, video jo 10 metrin päässä Townsendin tuulivylystä. Minä, niin, minä olin rivillä 14 ja minä olin, minä olin järjestystä ja, ja kulttuuria ylläpitävä ihminen. Minä pysyin sen, sillä paikkana kohdalla. Niin, mutta katso, se oli se juuri, että siinä oli sekä 110 euron lippuja että 90 euron lippuja tai joku tämmöinen haarukka. me mentiin aika pitkälle sinne kalliimpien lippujen ohi jo. Ja. Että se, no itse asiassa täytyy sanoa, että kyseessä oli lippupalvelun moka, että sieltä em, me ei saatu enää niitä kalliimpia lippuja, vaikka olin toisena Kuopion jonossa. Että niin näinkin voi käydä, mutta onneksi se ei haitannut paikan päällä. Mutta Henrik, kokemuksesi. Ai niin, munkin kokemus. Mä, mä kompasin niin paljon tuota tsappaa, että unohdin, että se oli sun kokemus. Minun kokemukseni. On, mä oon poptalkissakin joskus aikaisemmin hehkuttanut, mutta se on taas ajankohtaista. Minun kokemukseni on Real World Remixed-projekti, jossa siis Real, Peter Gabrielin Real World, World World on kauhean hankala sana. Toinen on Squirrel. Squirrel, Varava. joo niin on. Se on se rld se on, se on jotenkin hankala suomalaisen suhun, mutta... Kyllä. Se on tosiaan artistit, mukaan lukien Peter Gabriel julkaisee moniraitoja biiseistään silleen, että no tässä on nämä raidat, tehkää remix. Ja sitten sinne jengi tekee hirveällä tahdilla remixejä. Ja ää, nyt mikä herätti taas pienen tauon jälkeen innostukseni sivustoon oli se, kun... Ää, Games, Peter Gabrielin you know, Games Without Frontiers. Uh, moni raidat julkaistiin. Ja se on siis Semmoinen, että vaikka ei tekisi moniraitoja, niin ne on äärimmäisen mielenkiintoista ladata ja avata ne moniraidit ja katsoa, että mitä oikeasti ne biisit on syönyt. Että mitä sieltä löytyy? Mitä, mitä niillä raidolla tapahtuu? Mistä se sovit, sovitus koostuu? Se on, no, se on semmoista musiikkokivaa Luulen, että, että perus Gabriel-fania tuskin edes kiinnostaa, että mitä, kunhan se viisi toimii, mutta, mutta tota, noin kaikkia, jotka kiinnostaa vähänkin enemmän ja jotka... jotka niin Kiinnostaa, miten esimerkiksi joku tommonen soundi koostuu, mistä se tulee, niin, niin suosittelen ehdottomasti lataamaan ja tutustumaan. Ja, ja ne, on tosiaan, ne on siis kokoelma äh, vaiva tiedostoja, eli ne saa auki niin kuin millä tahansa ohjelmalla, ettei tarvii, edes olla mitään moniraita softaa, eikä ne ole mitenkään niin kuin, äh, sidottu mihinkään, että täytyisi olla jotain pro softaa siinä käsillä. Että esimerkiksi jos on Mac-käyttäjä, niin äh, Karage-bändillä ne saa oikein hyvin järjestykseen. Ne ja PC-käyttäjät PC Audacitylla sitten. Niin, tai Linux-käyttäjät tai mitkä tahansa. Silloin niin. se se on vähän hankalampaa. Audacityn moniraita-ominaisuudet on aika kehnoja, mutta, mutta tuota, no, kyllä, kyllä ne saa sitä oikein, vaikka sitten kattoisi yksitellenkin ne niin. raidat läpi. Mutta suosittelen tutustumaan kaikkia, joita kiinnostaa. Kyllä, ja tuota itsekin latailin nuo koneelleni ja sitten kesällä kun on aikaa, niin niistä jonkinlaisen miksauksen teen. Että siellä oli Games Without Frontiers ja toinen ö, omiin suosikkeihin kuuluvaa Shock the Monkey. Ö, ja tuota, no, Gabrielin tuotantotapa on kyllä semmoinen, että siis, ainakin minua kiinnostaa tietää just, että mm. mitä siellä on. Aina sieltä jotain yllättävää löytyy. Mä aina ollut hämmästynyt. Ja siellä on siis, niitä on 14 biisiä, on tällä hetkellä julkaistu muutaman Gabrielin biisi, ja sitten muita Real World artisteja. Joo, ja siellä oli, tota, oli kyllä ää, erittäin hieno se versio, minkä laitoit siitä, oliko se justi se Shock the Monkey? Joo, joka voitti, ne aina välillä pitää kilpailuja, ja se, joka, ensimmäinen kilpailu oli just Shock the Monkey, ja, ja se voittaja-remix voittaja on aivan mieletön, kun se on, niinku, se on mun mielestä paras remix on, onkin sellainen, että se kuin niinku, se, niin kuin, se ei tee sitä, että no tässä on niin kuin versio tosta alkuperäisestä kappaleesta, vaan tämä viisi voi toteuttaa näinkin. Kyllä, ja se vie se ihan eri tasolle mm, kuin mitä se kyllä. alkuperäinen. Kyllä. Mä melkeinpä pidän siitä voittajärimiksistä enemmän kuin siitä alkuperäisestä, vaikka minunkin suosikkikappaleihin kuuluu. suokta munkkii ehdottomasti. No, no mä, mä ehkä pitäisin kuitenkin sitä alkuperäistä Mä oon kuunnellut sitä alkuperäistä niin monet kerrat, että, että tuota, se vaan aina sieltä meidän puskea läpi, mutta kyllä siis ihan eri, hyvinkin kuuntelemisen arvoinen ja, ja tuota, uuden näkökulman kappaleeseen avaava. Joo, ne, ne kaikki on sieltä kuunneltavissa. Niitä ei voi ladata. Mikä, no, se on ihan odotettavissa tuommoisessa projektissa, mutta, mutta tota, noin... Niitä voi kuunnella soittimen avulla sieltä ihan rajattomasti. Kyllä. Ö, mutta... ja ne voi aina jonkun softan avulla äänittää silti ja sitten on voinut niin odotakin, on. mutta me, me ei tiedetä tätä. Ja me, ei. Me, me, me me tähän teitä neuvoa. Mutta ö, käydään vielä tässä nopeasti palautekanavat, eli meillä on tosiaan musiikkiviikko.blogspot.com, jonne tulee jaksotekstit, ja sinne voi käydä kommentoimassa jaksoihin suoraan, ja, ja tuota gmail osoite sähköpostiosoite on sitten musiikkiviikko @gmail .com. ja viime viikon kysymys, viime jakson kysymys oli, että suunniteltiinko Susan Boyle-sensaatio 66 prosenttia, eli kaksi ääntä sanoo kyllä, ja yksi sanoo ei kiinnosta. Kyllä, kyllä ei, en tiedä, enkin kiinnosta. Että, tuota, joo. Niin. Uh, mutta Suomen, käykää, kansa Suomen kansa on puhunut. Suomen kanssa on puhunut, ja tuota, tähän laitamme sitten uuden, ehkä keksin jonkun Britney-aiheisen sitten. No niin, se on, muista laittaa sinnekin, se ei kiinnosta. Kyllä, kyllä. Ja tuota, niin, mutta ensi viikolla käsittelemme King Crimsonin In the Court of Crimson King, ja, ja tuota, tämä jakso laitetaan purkkiin. Kiitoksia. Joo, ensi viikolla me tiedän, että ainakin Juha on matkassa mukana, että kyllä, kyllä, jos, tuota. jos, on, jos on kyllästynyt meidän kahden sisäpiiriturinointiin. <laughs> kyllä, ja tuota, no, levystä pieni tämmöinen sneak peek, että tuo. kyse on progressiivisen rokin merkkiteoksesta. No. Mutta kiitoksia Henrikille mukanaolosta ja tämä jakso loppu tähän.